Svar på tal med Johan Vidén. Hej kära lyssnare. Jag hoppas ni har en kanondag och eh, som ni kanske hör så är jag själv lite förkyld. Eh, så ni får helt enkelt ha övertjänat med att jag låter värre än vanligt. Välkomna till ett nytt avsnitt av Svar på tal, avsnitt 26. Där jag ska berätta hur vi enkelt kan rädda landet. Det kan ta ett tag, men det borde räcka med ungefär en vecka given Jag heter Johan Weden och jag säger vad jag tycker och ni kan lita på att jag aldrig kommer att bli politiskt korrekt. Så från och med nu lyssnar ni på egen risk för här i svar på tal kan vem som helst bli kränkt och ni har blivit varnade. Ja. Jag vill påstå att vi kan rädda Sverige på cirka en vecka. Det kan ju naturligtvis ta längre tid än så, kanske en månad i värsta fall. Men i sak, vi kan absolut rädda vårt land. Och ironiskt nog är det inte heller speciellt svårt. Och det kostar inte heller några pengar. Och tyvärr så är det så att det svenska folket förstår inte vilken makt som folket besitter. Inte var för sig enskilt, men tillsammans som ett enat folk- så besitter vi en oerhörd makt. Tillsammans så kan vi tvinga en regering att avgå, vi kan tvinga dem att lyssna på oss, vi kan tvinga dem att backa från sina beslut och vi kan även tvinga makten att ändra sina beslut. Vi kan ena oss och kräva att få vår välfärd tillbaka. Vi kan ena oss och kräva att få vår trygghet tillbaka. Vi tror till vardags att vi lever i en demokrati vi tror att det är vi som bestämmer genom att vi går och röstar. Men det är faktiskt en illusion. Och jag har i många, många år, säkerligen sedan 90-talet om jag inte missminner mig helt, påpekat att det vi kallar demokrati faktiskt inte är en demokrati. Vart fjärde år så går vi till vallokalerna och lägger vår röst på det parti som bäst övertygat oss om att de förtjänar vår röst. För det är vad de gör. De övertygar oss om sin egen förträfflighet. Det är valaffischer med kärnfulla budskap. Och budskapen har förmodligen tagits fram av någon duktig PR-konsult. För dyra pengar. Men tyvärr är allt bara en lugn. Ett lurendrejeri. Det är fagra löften, framtagna i syfte att lura oss att rösta på dem. Så att de kan fortsätta behålla sin makt och som vanligt fortsätta göra exakt vad de vill. Vi tycker att vi gör vår plikt när vi går och röstar och vi tror att vi lever i en demokrati. Men det är ingen demokrati. Eftersom vallöften inte är bindande så kan politikerna efter att de har fått makten göra precis som de vill. Och det är ungefär cirka 1460 dagar mellan valen. Det är alltså 1460 dagar att göra som de vill. 1460 dagar att förstöra allt. 1460 dagar att svika vartenda vallöfte som någonsin har existerat. Och så kommer nästa val. Nya fagra löften. Nya dimridår. Med löften om att fixa alla de problem som de själva har skapat de förra, alltså de senaste 1460 dagarna. Alla problem som de skapat sen förra blåsningen, alltså föregående val. Och så röstar vi igen på samma träskallar som redan förstört vårt en gång så väl Sverige. Och så börjar allt om igen tills nästa val. 1 460 nya dagar att skita i folket. 1 460 nya dagar att göra precis som man vill. Vallöften, vad är det för något? Går det att äta? När Magdalena Andersson i valrörelsen 2014 fick frågan om sossarna tänkte höja bensinskatten om de fick makten. Så svarade Magdalena att det är dyrt nog att tanka som det är och vi ser inget behov av att höja bensinskatten. Och vad var det som hände? Tillsammans med Miljöpartiet så skapade Sossarna istället en årlig indexuppräkning på bensinen som gör att bensinpriset höjs automatiskt varje år, oavsett hur oljepriset ligger, oavsett om det är hög konjunktur eller inte. Och så här går det med i stort sett alla vallöften nu för tiden. Det är fagra löften om ditten och datten, och svensken går på det om och om igen. Och så blir man blåst efter varenda val, om och om igen. Som man säger på engelska: Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Det är dags att svensken förstår vilken makt. Vi faktiskt har. Och allt vi behöver göra för att påverka är att åka och ställa oss utanför Rosenbad. Och vi ska kräva vår välfärd och vår trygghet tillbaka. Du och jag och alla andra som är missnöjda med landets utveckling kan på bara en vecka tvinga politikerna att både lyssna och ändra sig. Allt som krävs är att vi gör vad missnöjda människor gjort i alla tider. Vi protesterar på gator och torg. Och det är så här vi ska göra. Till att börja med så skulle jag uppskatta att antalet missnöjda svenska medborgare ligger på minst 3 miljoner människor. Om bara 5% av dessa åker till centrala Stockholm och ställer sig rakt upp och ned utanför Rosenbad så blir det ungefär 150 000 människor. Och man kan ha med sig egna plakat med tydliga budskap och kanske en sovsäck. Och så stannar vi alla där så länge som det krävs. Vi stannar där och kräver vår trygghet och vår välfärd tillbaka. Tills politikerna gör som vi säger. Och då pratar vi inte om något politiskt daltande och några tomma löften. Utan riktiga åtgärder som garanterar vår välfärd och trygghet. Riktiga beslut. 150 000 människor runt Rosenbad kommer att lamslå hela centrala Stockholm. Det kommer la lamslå Rosenbad, riksdagen och även UD. Och vi gör helt enkelt, som missnöjda människor gjort i alla tider. Vi lamslår huvudstaden med fredliga metoder tills politikerna lyssnar. Och hur länge tror du att Stockholm, huvudstaden och politikerna klarar av bilkör ända till Södertälje? Och det är ju som sagt väldigt enkelt. Till skillnad från alla andra försök med seriösa demonstrationer. Och jag har ju själv tillsammans med andra drivit en sån folkets demonstration. Och där försöker man träffas på en bestämd plats, en speciell dag och en speciell tid. Till skillnad från det så är det här helt fritt. Det är ingen organisation bakom. Ingen person ligger bakom. Inget parti ligger bakom. Bara vanligt folk som tröttnat och står utanför Rosenbad och visar sitt missnöje. Och det är dessutom fullt lagligt. Alla får uppehålla sig på den offentliga platsen. Alla har rätt att röra sig runt Rosenbad. Så länge man inte gör åverkan eller försöker ta sig in på Rosenbad så är det grönt. För Rosenbad är ett så kallat skyddsobjekt så det ska man hålla sig ifrån. Och även om ni kanske minns några vänstra aktivister som demonstrerade utanför Rosenbad för ett par år sedan och som klättade upp på taket till entrén, där SVT, ni vet, de här opartiska SVT, var där och intervjuade en förespråkare för demonstrationen så fick föra ut sitt budskap rätt ut i tv. Och i det här nyhetsinslaget så kunde jag inte heller se några vakter eller poliser som plockar ned några demonstranter från skyddsobjektet Rosenbad. Och inte heller någon som togs in på förhör eller blev åtalad för det här. Men för oss vanligt folk som vill ha vår välfärd och trygghet tillbaka så kan det ge dig fan på att polisen och väktarna kommer ta in dig direkt. Så låt bli byggnaden Rosenbad. Men gångbanan och gräsytan, den lilla parken utanför Rosenbad, där har du rätt att gå och stå som du vill. Som sagt. Det är väldigt enkelt. Folk kan komma och gå efter bästa förmåga. Jag och min fru ska själva dit inom kort och protestera. Och sen kanske kommer några andra som står på platsen. Och så kommer det några till. Och så kanske det kommer några till. Och så växer det. Men någon kanske måste åka hem. Någon annan måste också åka hem. Och så kommer det nya. Och så kommer det ytterligare några. Och till slut så är det tillräckligt många där hela tiden så att det faktiskt är folk där konstant. Några kanske stannar hela tiden och andra kommer och går. Se det som en folkfest. För någon kommer ju att fixa kaffe och någon kanske kommer med lite mat. Och du kommer att möta andra som tycker som du att Sverige är vanstyrs. Och du kommer att skratta och det kommer att bli riktigt trevligt och dessutom. Du kommer vara med om något historiskt i modern tid. Du kommer vara med när vi förändrade Sverige och stoppade vanstyret. Jag menar, vi kan ju faktiskt lära oss av afghanerna. Kan de sitta på medborgarplatsen och demonstrera så att regeringen tar fram en gymnasielag så att de som fått avslag på sina asylansökan plötsligt får stanna i Sverige? Då kan ta med fan svensken också protestera och få sin vilja igenom. Så sluta nu att sitta och skriva protester på Facebook eller andra sociala medier för den delen. För det är ju precis det som passar politikerna som handen i handsken. Det påverkar ingenting i samhället att du gnäller på nätet. Det påverkar inte politikerna för att du gnäller på nätet. Och det blir inte högre pension, pensioner till pensionärerna för att du gnäller på nätet. Så ta nu fram vikingen i dig och visa ditt missnöje genom att fredligt protestera utanför Rosenbad. Om cirka 5% av minst, alltså minst 3 miljoner missnöjda svenskar kommer att befinna sig på platsen så är det minst 150 000 personer mitt i centrala Stockholm utanför Rosenbad. Och jag menar då att alla dessa 150 000 personer inte hela tiden behöver vara samma personer. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Att någon är kanske bara där i några timmar. Andra stannar kanske flera dagar. Och någon, eller några, eller många kanske stannar flera månader om det skulle krävas. Att dessa 150 000 personer inte behöver vara samma 150 000 personer hela tiden. För allt som krävs är att du tar dig dit. Du bara står där tillsammans med andra som tycker att landet går åt helvete. Och det finns som sagt ingen organisation, inget specifikt datum. Det finns ingenting. Alla som kan och vill åker dit och så att säga hänger utanför Rosenbad tillsammans tills politikerna lyssnar. Med tiden kommer vi att bli fler och fler. Så kom till Rosenbad och var med att rädda Sverige, du också. Och innan vi knyter ihop säcken så ska jag lära dig ett nytt ord du kan använda. Jag läser att Expressen kallar den som inte tror på Greta för klimatförnekare. Alltså ett nytt negativt epitet för den som tror mer på forskningen än på en flicka i tonåren. Och för övrigt så är det ju svårt att förneka klimatet. Det har ju existerat så länge jorden funnits. Och den som förnekar klimatet är nog inte helt riktig i skallen. Men i alla fall, ska vi kallas för klimatförnekare så tycker jag att vi kallar alla de som tror på alarmisterna för, håll i dig, klimatlugnarna. Vi behöver faktiskt lite fler påhittord, så nu har du ett nytt, klimatlugnarna. Jag avslutar som vanligt med att be om ditt stöd. Gillar du det här avsnittet och tycker att det var bra så får du gärna donera en slant.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 och skriver även här gåva som meddelande. Sist men inte minst så ska ni inte glömma min eviga uppmaning. När makten förtrycker sitt eget folk då är det dags att ta bort dem från makten. I nästa avsnitt, avsnitt 27, så ska jag prata om... Nej, jag ska inte berätta vad nästa avsnitt kommer att handla om. Eftersom det kan dyka upp saker som gör att nästa avsnitt kanske inte alls handlar om det som jag har planerat. Men missa inte nästa avsnitt. Ha nu en fortsatt trevlig dag och tills vi hörs nästa gång, simma lugnt.